rahimani wa rahimakumullah Dalam pertemuan yang lalu kita telah mempelajari hadis yang ke-180 dari kitab Ummatul Ahkam Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang Suatu kejadian di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menimpa seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Salamah bin Sakhr Al-Bayadi di mana beliau radhiyallahu anhu di siang hari bulan suci Ramadhan menggauli istrinya dalam keadaan sengaja dan bukan dalam keadaan terlupa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada beliau untuk membayar kafarah, membayar denda terhadap apa yang telah dilakukan oleh seorang sahabat tersebut. Dan ini merupakan Kesepakatan dari para ulama bahwasannya seorang yang menggauli istrinya di bulan suci Ramadan terkhusus di siang hari dalam keadaan sengaja bukan terlupa maka dia wajib untuk membayar kafarah. Adapun seorang yang menggauli istrinya di, bulan, di siang hari bulan suci Ramadan dalam keadaan terlupa, maka kita telah pelajari dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwasanya pendapat yang benar seorang tersebut tidak dikenai gharar. Ehwanifil Din, rahimah nya warahmatullah, dari hadis yang ke 180 juga kita dapat mengetahui bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kafarah bagi seorang yang menggauli istrinya di siang hari bulan suci Ramadan dalam keadaan sengaja. Kafarah tersebut ada beberapa jenis. Jenis yang pertama adalah memerdekakan seorang budak Jenis yang kedua, melakukan shawum dua bulan berturut-turut. Jenis yang ketiga, dengan memberikan makan kepada 60 orang miskin. Dari tiga jenis ini, Para ulama berbeda pendapat apakah tiga jenis kafarah tersebut sifatnya sebagai pilihan ataukah alat tertib ataukah secara berurutan. Maka jumhur ulama kebanyakan atau mayoritas dari para ulama menyatakan bahwasannya kafarah tersebut ditunaikan dalam keadaan berurutan. Yang pertama adalah memerdekakan budak Jika seorang tidak mampu untuk memerdekakan budak Atau tidak ada budak yang dimerdekakan Maka kafarahnya adalah pada urutan yang berikutnya Yaitu saum dua bulan berturut-turut Jika seorang tidak mampu Untuk melakukan Saum selama dua bulan berturut-turut Maka Kafarahnya Jatuh pada Jenis yang ketiga Yaitu memberi Makan 60 orang miskin Demikianlah pendapat Jumhur atau mayoritas Dari para ulama Kemudian di antara apa yang kita pelajari Dalam pertemuan yang lalu Bagaimanakah jika seseorang tidak mampu untuk menunaikan tiga jenis kafarah tersebut yang berkaitan secara langsung dengan dirinya? Sebagaimana kejadian yang menimpa sahabat Salamah bin Soekhr al-Bayadhi radiyallahu anhu ini? Beliau... Tidak memungkinkan untuk memerdekakan budak. Karena beliau adalah seorang yang miskin. Kemudian tidak memungkinkan pula untuk melakukan saum dua bulan berturut-turut lamanya. Karena saum sebulan saja sudah terjatuh di dalam perbuatan menggauli istri di siang hari di bulan suci Ramadan. Kemudian yang berikutnya, memberi makan 60 fakir miskin, beliau termasuk orang yang tidak mampu, bahkan orang yang paling miskin ketika itu di Madinah. Maka apakah ketika seorang tidak mampu melaksanakan dari dirinya salah satu dari tiga jenis, Khaffarah tersebut kemudian gugur. Maka jawabannya adalah tidak. Jawabannya adalah tidak. Dan ini benar pendapat jumhur ulama. Lalu bagaimanakah solusinya? Solusinya adalah sebagaimana yang terjadi pada sahabat Salamah bin Sokhir al-Bayazi tersebut. Maka ketika Rasul SAW mendapatkan hadiah dari salah seorang sahabatnya. Beliau berikan hadiah tersebut, hadiah makanan dalam hal ini adalah kurma tersebut sekeranjang kurma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada sahabat Salamah bin Sa'hr Al Bayadi radhiyallahu anhu agar bersodakah dengannya. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika seorang tidak mampu untuk melakukan kafarah dari tiga jenisnya tersebut yang berkaitan dengan dirinya sendiri maka boleh untuk membayar kafarah dalam hal ini memberi makan 60 fakir miskin atau memerdekakan budak dengan bantuan ajnabi dengan bantuan orang lain. Yang dengan itu, kemudian terbayarlah kafarahnya. Ikhwanifidzin, rahimani, warahimakumullah. Demikian kesimpulan dari apa yang kita pelajari. Dari hadith yang ke-180. Kemudian di dalam kesempatan ini. Saya ingin membacakan. Beberapa faedah dari pernyataan Syekhul Islam Ibn Taymiah rahimahullah ta'ala Yang dinukilkan oleh Syekh Al-Bassam hafizahullah ta'ala di dalam kitabnya Taisirul Allah Pernyataan Syekhul Islam Ibn Taymiah rahimahullah ta di sini Yang berkaitan dengan bermasalahan siam secara umum برقاتة شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله يفطر بالنص والإجماع الأكل والشرب والجماع وثبت بالسنة والإجماع أن دم الحيض يناف الصوم فلا تصوم الحائض Walakin taqdis siyama Kata beliau rahimahullahu ta'ala Makan Minum dan jima' Ketiga-tiganya Membatalkan Saum seseorang Bin nasi Berdasarkan dalil-dalil Dari nas Al-Quran ataupun sunnah Wal-ijma' Dan juga Berdasarkan dalil ijma' Kesepakatan para ulama Makan Minum dan jima Terkhusus jima Dalam keadaan sengaja Di siang hari Bulan suci Ramadan Maka ini semua Merupakan Sesuatu yang membatalkan Saum seseorang Berdasarkan Nas Al-Quranul Karim dan sunnah Rasul saw serta ijma para ulama. Kemudian beliau menyatakan wasabatabis sunnati walijma dan telah tetap berdasarkan sunnah Rasul saw berdasarkan dalil dari hadis Rasul saw dan juga al-ijma' kesepakatan para ulama. Ana dalam hayat bahwasanya darah hayat yunafis saumah keluarnya darah haib dari seorang wanita meniadakan saum. Falat asumulha itu maka dari itu seorang yang dalam keadaan hayat yang dalam keadaan datang bulan maka dia tidak boleh untuk melakukan saum. Walakin taqdi as akan tetapi baginya untuk mengqada untuk mengganti saum yang ditinggalkan di hari haidnya tersebut diganti di hari lain di luar bulan suci Ramadan. Dan tentu yang masuk dalam hukum seorang yang, wanita yang haid juga seorang wanita yang nifas yang mengeluarkan darah nifas setelah melahirkan. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam. Wabaligh fil istinsyaqi. Illa an takuna sa'ima. Fadalla ala anna nuzulal ma'i minal anfi. Yuftiru sa'ima. Qala al Wala a'lamu khilafan Bain ahli al-ilmi Fi anna man zara'ahu al-qay Fala qada'a alayhi Wa fi anna Man istaka'a a'amidan Fa'alayhi al-qada' Kata syaikhul islam Ibn Taymih rahimahullah Telah bersabda Rasul Sallallahu Alaihi wasallam Berkaitan dengan hadis Wudu' Wabaligh fil istinshaq dan bersungguh-sungguhlah engkau Fil istinshak Ketika menghirup Air dengan hidung Di awal-awal proses berwudu. Bersungguh-sungguhlah Dihirup benar-benar Hingga sampai Ke pangkal hidung Illa antakuna Sa'iman Kecuali Jika engkau dalam keadaan berpuasa dalam keadaan saum tidak usah bersungguh-sungguh di dalam beristinsyak lakukanlah istinsyak saat berwudu dengan segedarnya saja fadalla kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fadalla maka hadis ini menunjukkan ala anna nuzul al-ma'i min al-anfi bahwasanya Turunnya air dari hidung, air yang masuk ke hidung, kemudian turun ke dalam, masuk ke kerongkongan. Yuftiru as-sa'imah, dapat membatalkan seorang yang sedang melakukan saum. Dapat membatalkan saum seseorang. Karena Rasulullah Wasallam telah memberikan peringatan bagi seorang yang melakukan istinsyak. Di luar waktu saum, silakan bersungguh-sungguh di dalam menghirup air dengan hidungnya saat istinsyak. Tetapi ketika dalam keadaan saum, maka hiruplah dengan sekedarnya saja. Kenapa? Karena yang demikian dapat menjadikan air hirupan tersebut masuk ke dalam kerongkongan yang dengannya kemudian batal saum seseorang. Dari sini kita sudah mendapatkan sekian permasalahan. Permasalahan pertama, bahwa makan, minum, dan jima' membatalkan saum. Berdasarkan nas dan ijma'. Permasalahan kedua, bahwasanya keluarnya darah haid. Menjadikan seorang wanita tidak boleh melakukan saum. Dan dia harus menggantinya di hari lain. Berdasarkan dalil-dalil dari as-sunnah dan ijma' para ulama. Permasalahan ketiga bahwasanya masuknya air melalui hidung ke dalam kerongkongan seorang yang melakukan saum dapat membatalkan saum orang tersebut. Kemudian beliau masuk kepada permasalahan lain. Wa al-Khathabi dan al-Imam al-Khathabi rahimahullah mengatakan وَلَا khilafan خِلَافًا بَيْنَ أَحْلِ الْعِلْمِ Dan aku tidak mengetahui perbedaan pendapat di antara ahlul ilm. Dalam artian, para ahlul ilm, para ulama telah sepakat. فِي أَنَّ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَبَوَأَ عَلَيْهِ Bahawasannya seorang yang sedang berpuasa, kemudian muntah, tanpa ada unsur kesengajaan fala qadaa alaihi maka dia tidak wajib untuk menggoboknya shaum yang dilakukannya sah dan tidak wajib untuk menggoboknya wa fi anna man istaqa'a 'amidan fa alaihi dan aku tidak mendapati perselisian di antara para ulama pula bahwasanya seorang yang sengaja untuk memuntahkan dirinya, mencari-cari jalan, agar dirinya muntah dalam kondisi sedang melakukan saum. فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ Maka wajib baginya untuk mengganti saum tersebut. Artinya saumnya batal dan wajib menggantinya di hari lain. Ini bermasalahan ee, muntah. Kemudian Syekhul Islam melanjutkan. وَمَنِحْتَ لَمَا Begairi khtiarihi Kan naimi Lam yufdir bil ittifak Wa amma man istamna Fa anzala Fa innahu yufdiru Kata beliau Dan Barang siapa yang berihtilam Yang Mimpi basah Baik laki-laki ataupun wanita bighairi tanpa ada kehendak darinya tanpa ada kehendak darinya dia tidur kemudian bermimpi dan keluar air mani darinya kannaimi seperti orang yang tertidur orang yang tidur kemudian keluar mani darinya lam yuftir bil ittifaq maka tidak batal saumnya menurut kesepakatan para ulama Perang, tidur siang kebetulan. Dan dia dalam keadaan saum, baik laki-laki ataupun wanita. Tiba-tiba, ihtilam. Maka dalam kondisi seperti ini, para ulama sepakat bahawa saumnya tidak batal. Hendaknya dia melanjutkan saumnya dan tentu berkewajiban untuk mandi janabat. Wa amma man istamna. Adapun seorang yang berusaha atau berupaya mengeluarkan maninya dengan unsur kesengajaan, fa anzala, lalu air mani tersebut keluar darinya, baik laki-laki ataupun wanita, fa innu yuftiru, maka saum yang dilakukannya batal. Seorang yang dalam keadaan saum tentunya di siang hari. Bulan suci Ramadan atau shaum yang lainnya ketika berupaya untuk keluar mani darinya lalu keluarlah mani tersebut darinya maka shaum yang dilakukannya batal. Ini permasalahan tentang keluarnya mani dari seseorang. Kemudian beliau menyatakan waqad thabata bidalalatil kitabi was sunnah أن من فعل محضورا مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك ويكون بمنزلة من لم يفعله فلا يكون عليه إثم ومثل هذا لا تبطل عبادته فالصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو مخطئا Fala qadha'ah alaihi, wahyu qaul ta'ifat min as-salaf wal khalf. Kata beliau, rahimahullah, dan telah tetap berdasarkan dalil-dalil dari al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW bahwasanya seorang yang melakukan perbuatan yang dilarang, dalam keadaan dia keliru, atau nasian atau lupa, lam yu'akhidhullahu bithalika. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menjadikan hal itu sebagai dosa baginya. Wa yakunu bimanzilati man lam yaf'alhu. Dan kedudukannya seperti orang yang belum melakukan perbuatan tersebut. Karena ia melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan keliru atau dalam keadaan lupa. Nanti beliau bawa kepada permasalahan shawm. Fala yakunu alaihi ismun. Maka dia tidak berdosa. Wa mitlu hadha dan orang yang seperti ini kondisinya. La tabtulu ibadatuhu. Tidaklah batal ibadah yang sedang ia lakukan. Fasa'imu, maka, berdasarkan keterangan di atas, Asa'imu, seorang yang sedang melakukan saum, Iza akala, jika dia makan. Au syaribah, atau minum. Au jama'anasiyan, atau menggauli istrinya dalam keadaan lupa. Dalam keadaan lupa. Au mukhtian, atau keliru. Wallahu'alam bagaimana gambaran kelirunya? Maka dia tidak wajib untuk mengkoboknya Saum yang dilakukannya sah Makan dalam kondisi lupa Minum dalam kondisi lupa Menggauli istri dalam keadaan lupa Atau dalam kondisi keliru Makan, minum atau menggauli istri dalam kondisi keliru Tanpa ada unsur kesengajaan Maka saumnya sah Dan tidak wajib untuk mengkoboknya dan ini merupakan perkataan sekelompok dari kalangan as-salafus saleh dan para ulama yang datang belakangan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah beberapa fawaid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan masih ada sekian faedah yang insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang bi'idnillahi ta'ala. Ilahuna darsuna wa sallallahu ala nabirina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi wa rabbil alami.